וחרוץ כתתחוצות. הנה אדוני יורישנה, והיכה וים חלה, והיא באש תאכל. פרא אשקלון ותירה, ועזה ותכיל מאוד, ועקרון כי הוביש מבטא, ועבד מלך מעזה, ואשקלון לא תשב. וישב ממזר באשדוד,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 גילי מאוד בת ציון, הריעי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, עמי ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. והכרתתי רכב מאפרים וסוס מירושלים, ונכרתה קשת מלחמה, ודיבר שלום לגויים. ומושלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. גם את בדם בריתך, שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. שובו לביצרון אסירי התקווה, גם היום מגיד משנה אשיב כי דרכתי לי יהודה, כשת מילאתי אפרים, ועוררתי בנייך ציון, על בנייך יוון, ושמתיך כחרב גיבור. ואדוני עליהם יראה, ויצא חברק חיצו. ואדוני אלוהים בשופר יתקע, והלך בסערות תימן. אדוני צבאות יגן עליהם, ואכלו וכבשו אבני כלע.